Då är vi tillbaka igen, Milan Sverige-podden eh, Det är jag, Therese Strömberg Abbas som vanligt Och så har vi med oss vår vän från Malmö idag Per, välkomna grabbar Tack så mycket Tack så mycket. Hur står det till? Vi har ju snackat lite här innan Och alla lyssnare vet ju också att Abbas Kommer ju säga någonting, bilen har gått sönder Jobbet har varit tråkigt och så vidare Per, hur mår du? <laughs> jag mår bra, tack faktiskt eh, Man mår alltid bra efter en derbyvinst så äh, livet leker Helt fantastiskt Får jag bara fråga, är det lika kallt i Malmö som det där i Örebro? Nej, faktiskt Jag har forts på mig så, Nej men fiffa för dig Så det är som bo i Talien alltså. Okej, okay. vi, vi lämnar det där ämnet Så återgår vi till Derbyt. Var såg ni matchen? Satt ni hemma? Eller vad hade ni för er? Jag satt hemma Det gick ju bättre när jag var på plats i rum så ja. äh, jag satt hemma framför tvn Det är inte så vanligt. Det är inte så ofta jag kan se milan på tv Det brukar bli stream eller tv för jag play mm. Så jag njuter av enda match man kan se på tv jag. Ja det är jävligt skönt faktiskt Hur stod det till oss dig Abbas? Äh, ni frågade så jag mådde Så nu måste jag dåligt. Ja men där <laughs> gjorde du redan innan och det vet per, per berättade att han mådde bra Jag mådde också bra idag Ja, härligt. Ja, Vad kul, kul är höra är inte att du tror att du bor i Italien för att det finns så många pizzerier i Italien, äh, Malmö Kom ut från din bubbla Per, du bor i okay. Malmö Ja, Malmö Interrum. Har du sett Malmö, har du sett världen? Jag har varit i Malmö flera hundra gånger Det var kul, Ja, ah, faktiskt <laughs> eh, Nej, men eh, i alla fall Jag satt och kollade intermatchen med två interistas Ja, oh, det är alltid eh, <laughs> Hemma hos min polare som är interista och eh, samtalsämnet efteråt Från deras sida var Alltså det var inget samtalsämnet De var faktiskt helt jätteuppgivna och eh, jag förstår dem Noll skott på mål eh, Sanetti fick inte skåpa in i två, tre Han fick inte sköra 2-3 minuter mm. Och eh, snacket efteråt Från inte sidan var mycket Det har handlat mycket om Matsari Och eh, huruvida han eh, är rätt man eller inte så, Ska jag vara ärlig Jag tycker det här är så otroligt skönt att höra från deras sida För att eh, vi var utskrattade Vi var mobbade i början av säsongen. Jag har till och med hört skämt som att eh, ah, men man måste ha iPhone 5 för att kunna se mina tabeller. Det är rätt standard. Precis. Och ändå, vi har, vi har tre poäng bakom dem nu. Och ändå har vi i Champions League och vi har varit med alltså, i värsta kriserna. Så att, eh, ja. Lite off topic där. <laughs> men hur tycker ni att, förutom att vi vann och att det var jävligt skönt. Hur tycker ni att spelet såg ut? Om man jämför till exempel med den tidigare matchen mot Roma där som var innan. Alltså jag har ju sett betydligt bättre fotbollsmatcher i mitt liv. Det var rätt intressant att Tadapt fick agera trekvartista bakom Kaká Balotelli. Det förklarar ju sig för att han ville, liksom, ja, han ville överraska Inter. Det var verkligen ingen som förväntade sig att det skulle vara så... Om man ska diskutera matchen, ja, alltså jag har inte sett många intermatcher, knappt en hel match eh, har jag sett minter. Eh, men de var ju väldigt bleka, noll skott på mål, det, det säger väl det mesta liksom. Eh, ja, Mina gjorde ju liksom ingen jätteinsats men det får väl ändå vara ett fall framåt jämfört med Roma-matchen. Men vi var ju ändå inne på det också, eh, vi kom inte in på det så mycket på förra podden som vi körde med Sia där inför matchen. Men vi var ändå inne på det lite, lite grann, Abbas, att eh, det här derbyt, hur hett det egentligen är nu för tiden jämfört med hur det har varit. Alltså det jag tycker att man såg under matchen var ju att, det är som du säger på att roligare fokollsmatcher har ju spelats liksom. Eh, de känns ju inte lika. Nu var jag förstått från vänner jag har som var på plats så var det ju ändå rätt så liksom god stämning på arenan men själva matchen var ju inte alltså förstår, förstår ni vart jag vill komma? Den är liksom inte mm. den, den är ju ganska tråkig det är ju liksom på arenan där det där känns det som eller har ni några andra? Jo, jo men jag, jag är inne på ditt spår där faktiskt för att vi konstaterade, konstaterade rätt tidigt inför matchen att det här är ingen match av intermina klass alltså fyra, fem år sedan tillbaka när det handlar om scudetto eller andra saker kanske Champions League alltså förstår du Det var större mm. sammanhang. Idag var det mer två lag i kriset eh, som försökte hitta sig själva och spela mot varandra och det var liksom två barbiesar som inte kunde snacka som bara pa fram och tillbaka. Och ja, till slut eh, ja, lyckades man vinna för att man vågade. Och eh, jag håller med dig. Eh, sen tror jag liksom att anledningen till att jag och du inte känner den här spänningen inför är för att för att deras eh, tv12 alltså Jag vet inte om det är värt att diskutera Men jag tycker att deras ljud är värdelöst Håller ni med mig? Eller ja är det, det? Det? det är ju regler jag också på faktiskt ja, Så att när man sitter i till soffan och Kollar en match så hör man ingenting Därför brukar jag faktiskt streama eh, med Något, något alltså andra Där man hör publiken För att eh, tv12 stänger av publiken och Man hör någon annan ställe. Med all respekt till kommentatorerna Men det inte, jag vill inte höra så mycket på deras röster Jag vill höra sångerna och så vidare Sen stör jag rätt mycket på att alltså, Försnacket började En kvart i en avspark Och då, var, och då var det 10 minuters reklam alltså, ja. Det var ju liksom man bara, det, var ingen, det, det kändes nästan som att eh, TV12 tyckte samma sak som vi att Det var, liksom, det var inte värt att snacka upp det liksom. ja, ja men precis Men eh, vad heter det är inte det, ändå, är inte det typiskt svenskt Eller är det bara någonting jag har fått för mig kanske Att, att det är så jäkla mycket snack Från kommentatorerna så jag säger samma som du Abbas och så har respekt till alla kommentatorer men det är så jäkla mycket snack under varenda match Alltså om man kollar liksom på en ja, Italienare går ju på när det är vi mål och sådana grejer och samma sak typ spanska kommentatorer och engelska kommentatorer Alltså det känns som att de snackar inte sönder matcherna lika mycket som svenska kommentatorer gör Eller är det bara någonting som jag har tänkt på? Jag vet inte, jag tror du har en poäng det faktiskt jag tror att men svenska, svenska språket i sig är ett väldigt utfinat språk man, men för att du får en söm i tv, då måste du säga något annat Ja, precis alltså, det, det, det känns mer som att när jag kollar till på någon engelsk kanal, det känns som att de säger mer, de säger mer intressanta grejer, typ, känner jag i alla fall liksom, om, man, om man sätter på via satt liksom ja, Lars Lagerbäck sitter och konstaterar att Kaka var bättre än 07, ja, det kan alla räkna ut Lite Så, nej, jag vet inte Mm. Det är lite tråkigt att se att jag har tappat så mycket fotfäste i Sverige. Och det här är liksom konsekvensen av det hela. Matcherna blir, inte det blir inget inför snack. Det blir inte den här känslan. Och det var samma sak i den matchen. Alltså, första gången jag blev lite nervös det var när mina Juromor var tvungna att försvara ledningen. Då uh. blev jag lite nervös för att tekniskt sett var matchen alltså, riktigt tråkig. Det, det var. Ska vi jättehärlig göra på att somna. Ja, där håller jag faktiskt med dig. Det som var kul dock, som många har glömt bort, var den där lilla pitch invasion. Vad var, var, var det där? Var, var det första gången det har hänt? Eller? Att jag kommer inte ihåg att det har hänt tidigare. Eller det har säkert hänt någon gång, men jag har inte sett det. Ah, ja, se också. det var rätt intressant faktiskt. Ja, faktiskt. Han blev ju väl om omhändertagen också. Liksom. Alla typ, som bara skrattade åt det. Liksom. Det var liksom inget. Så. Ja, till och med de vakterna som, som ja, skrattade bort eller? han. De, de gick ju liksom också och låg. Ja. Ska vi rikta ja. den från till våra läsare då? Om de vet. Ja. Ja, kan vi ha. Om de vill börja snacka i kommentarsfältet på vår på <laughs> någon gång. Vi har hört på dem så mycket nu. Nej, men det vi, kör, vi påminner om i slutet då. Absolut. Eh, men en till sak jag tänkte på angående det här derbyt. Det var ju Svedovs första derby som tränare. Eh, och eh, första vinsten också då, klart eftersom att det var första chansen han hade att vinna. Tror ni att det förändrar på något vis hans situation i klubben? För att det, är ju, det känns ju som att det är så här 95% säkert att nu får han lämna vid säsongens slut. Tror ni att, att det här kan ha någon positiv inverkan eller är det kört? Ja, alltså där har kommer nog åt förändra Cedofs sits något märkbart. Det känns som att han har medelvinat än känns det faktiskt som. jag reagerar rätt mycket på det liksom att Galliani de de snackar ju aldrig om varandra de är liksom nej, nej de håller tyst och inget beröm utåt och nej, det känns som att han får nog packa väskorna känner jag. Ja, tyvärr pekar det liksom pekar allt på att Cedov får sparken oavsett vad han gör. Men eh, jag tycker så här att om, om det nu är så att Serie får sparken vilket han kanske får med som ni säger lite förpsens säkerhet då lämnar han Milan som en kung riktiga Silva. För att han lämnar han lämnar Milan med huvudet högt för att han har gjort någonting som jag inte tror det var möjligt och det är inte bara jag utan det är många andra. Han har vänt på en negativ trend, han har fått spelare att börja prestera. Han har fått eh, Alltså på riktigt konstant är ju pånitt född det, det, det är inte många ja. som tänker på det Ja han är faktiskt bra ja, Han <laughs> ja. har han faktiskt jättebra. varit riktigt bra Max S, han var ju ut, själv, utskrattad Och var helt försvunnen Han kom tillbaka, han fick Kaptenspinnen fick mot Napoli ja. ja Och vi alla gick igång på det Med all rätt Men det här är ju liksom Han ser oss långsiktiga arbete Den där kaptenspinnen som vi gick igång på Det har tydligen gett resultat Till det Max S är idag Ja. Fast samtidigt Han blev ju petad efter det Efter Napoli-matchen blev han petad någon match mig, jag minns Det minns jag också Men fortfarande alltså Att gå från att vara helt utskrattad Helt värdelös till att helt plötsligt prestera Och få förtroende i det Sen kanske petningen Den petningen det vet inte vad det beror på Men jag bara tänker Att Cedar har kommit och sagt att Nu ska vi göra så här Och det här är min plan då har vi inte haft tidigare men är det bara jag som, nej det är det verkligen inte Det är en dum fråga Men hur pinsamt är det inte egentligen Att man tar in Sedorf som den stora liksom Räddaren på vit häst Som ska komma in i januari Och bara liksom fixa allt och, och sen låter man honom gå Man skriver ett kontrakt på två och ett halvt år Och sen låter man honom bara gå hur? Alltså... Får, jag, får jag säga en sak här Nu när vi, vi snackar om det Absolut Jag berörde precis Sedorf ganska mycket Och samtidigt kommer på en sak Uh -huh. Sedar har tagit sig allt för mycket frihet Och uh, Där får han faktiskt skylla sig själv Alltså det han har gjort Det han har gjort som tränare Alltså matchcoach, coach, manager Kallar man vad du vill Få spelare och prestera, resultat, det är perfekt För det trodde vi inte var möjligt Men samtidigt har han faktiskt varit ute och viktat med sin svans lite för mycket uh -huh. Och Sedar har ju Liksom spelat i klubben i tio år Han borde veta att Galliani. Like, you don't mess with him Förstår ni? Ja mm. uh -huh. Och han har, han har medvetet gått ut och sagt vissa saker som han, som han måste ha vetat. Att det här kommer riskera mitt jobb. Så jag vet inte om han inte bryr sig eller om han vill köra sin egen väg. Eller vad fan det nu är. Men han har liksom också, han, han har varit delaktig att han får sparken. För att i början var det mycket snack om att Cederv är vår långsiktiga man. Cederv kommer ta det här, den här säsongen och få han på sig. Och sen nästa säsong då börjar vi döma honom. Men istället gick han nu och kritiserade hälften av spelarna. Han blev ovänner med vissa spelarna och sen började kritisera Allegri indirekt och Galiani också. När han sa att truppen är för stor, den saknar kvalitet och, och, och, och, och massa grejer. Och nu senast stod han i en intervju hemma hos sig själv utan att klubben är ens medveten om det. Och det får man inte göra, även om du är Cedorf. Men det kanske är det som är hans, alltså det är väl både hans största fördel och hans största nackdel att han har så stark karaktär. Och att han är sin egen person, eller vad ska man säga ska man jobba under Galliani så kanske man måste öja sig lite liksom. jag, jag är också lite inne på det som Abbas nämnde, där med spelarnas förtroende liksom, att mm. menar, det är A och O, att en trupp följer tränaren Det har ändå snackats en hel del om att spelarna är lite missnöjda med honom Så det får man ju på något sätt att tveka, shit ska han vara kvar Jag vill ha kvar honom, men samtidigt jag blir aldrig riktigt klok på hur det ligger till i spelartruppen, för jag menar, Känns det känns ändå som i vissa intervjuer och så berömmer de honom och så vidare. Men sen vet man inte vad som sker bakom. liksom Det känns spontant känns det som att han har klickat med vissa och de han har klickat med. Det går hur bra som helst för dem. Men de andra som han inte har klickat med eller som inte har klickat med honom. För att det är också kanske deras ansvar att ta sig i kragen. För att vi får tänka på att vissa av spelarna fick spela jättemycket under i Oavsett hur de presterade. Jag tänker bara på Robinho. Ja. Oh. Ja, jag tänker, jag tänker mycket på Abate Men han gick och grät till agenten Om att han måste ha spel till för att kunna nå VM alltså, yes. sånt, gillar, sånt gillar inte jag alls alltså. Och sen, sen, alltså Hur ska man säga på svenska? On top of all this <laughs> Så, ah. <laughs> Förlåt, mig jag är lite trött ikväll uh, Vad tänkte ledningen När man tog in Seedorf För att vi säger Nu sa jag liksom att Sedorf Har haft tio år på sig att lära känna Galliani Och han borde veta att man inte trampar på hans står men vad har varit när det ser oss tio år Och Bellisconi för den delen, För att Bellisconi måste ju vara närvarande mm. Har inte han förstått att den här killen som kommer nu Han kommer att förstöra Eller han, han kommer att gå sin väg Så att allt ansvar ligger egentligen på ledningen För att man har tagit in en person som man borde känna till Efter tio år för att Herregud Alltså tio år, kom igen Det är 52 veckor gånger 10, 520 veckor <går> Om man har sett där Då borde man också förstå att den här killen kommer att göra så här du kan faktiskt räkna Abbas. Abbas. Jag Ja Äsch. det var bra jobbat det är jag över. Sätt in en nolla efteråt <laughs> Ja men som sagt nej Men vem tror ni om vi, ska, om vi ska spinna ännu mer vidare På den här tränarfrågan Eller inte vem tror ni Vem vill ni av dem som har varit på Det senaste jag har läst idag är Inzaghi eh, Donadoni Eller Spalletti Mm. Ja, alltså jag är, jag är så inne på att jag vill ha kvar sale Så jag vet inte, har inte riktigt hunnit tänka kring det andra är, eh, ins, Alltså Insagi, alltså klart, klart att det här var kul att ha honom i avlaget Man vill inte bli av med honom till en annan klubb Det har ju varit liksom, snack om att det skulle vara någon bytesaffär Mellan Insagi och Donadoni, liksom. Det har jag inte varit jättemycket för. Är uh, om Donadon har gjort det bra Jag vill liksom inte bli av med en sag Men frågan är, vill, vill han fortsätta ett till I primaveran, det är det som jag är väldigt tveksam kring Ja men alltså Mitt problem är att Jag vill varken se Spalletti Eller Donadon i, i middag. För att eh, Spalletti kommer säkert ett grymt jobb Det, det då är alltså Det är jag absolut inte tveksam till jag tror att han kommer att göra kanske och med bättre jobb än Seda för att med den erfarenheten, med den respekten han har och med det CV han har. Och, ja, men, all, Dona Donadoni, jag vet inte, jag är tveksam för att vi har hypat Parma under den här säsongen och man har sett hur de spelar. Och man har pratat om att det är Donadonis förtjänst, att det är liksom en kille som sprider harmoni, det är en kille som sprider all möjlig eh, positiv energi och ändå har de börjat hacka rejält i slutet. Och då pratar vi med en trupp som, eller, eh, om en klubb som bara spelar i ligan. Är ni ja. med på mitt spår? Ja, ju absolut. För att de har förlorat en hel del. Nu är de liksom nästan i vår situation igen. Och ja. jag vet inte om det är spelarna eller om det är Dona. Dona jag har ingen aning. Men jag, jag känner inte... Jag vet inte varför jag, jag tycker som jag vill inte ha Dona, Dona Jag vill inte heller ha Izagi för den delen. För att jag, det känns som att Izagi... Är en ny Nicky-docka till Galliani. Det känns som att Galliani promotar honom. För att han vet att den här killen kan jag lita på. Han kommer ja. göra som jag vill. Och jag, jag vill inte ha en sån där tränare. Jag vill ha en tränare med bollar av stål. Vem vill låra? ha då? Alltså helt ärligt. Jag, jag kan inte säga ett namn. Men jag vill ha Cedar för att. Jag tycker jag tror att. Jag, jag vet inte. Jag är så. Alltså det är ledningen har förstört mig hjärna. Jag kan inte stänga klart längre. För att, <laughs> <laughs> Nej men jag är helt ärlig. Så är det vi. Så känner jag för att. Jag vet inte. Jag vill inte ha varken Spalletti, Donadoni eller Inzaghi. Jag skiter i alla andra om jag ska vara ärlig. Inzaghi gör jag inte. Men... inte som, alltså, jag vet inte. Seadorf. Det, det känns som att om en snubbe som Seadorf som har varit legend i klubben, eller som är legend i klubben, en ikon som fortfarande är i klubben, inte får mer än ett halvår. Hur ska man då kunna behandla en viss alltså en annan person? ja. Men sen så tänkte jag också på i januari. Då ville ju Stasvall ha uh, Inzaghi. Ja, men, och det var ju väl mer eller mindre liksom typ Galliani Berlusconi som stoppade Insagi från att lämna. Det har ju typ mer eller mindre han sagt själv med ja, Insagi. Att, liksom att om jag hade fått bestämma själv hade det kanske blivit ett annat beslut. Uh, så det är på något sätt att han är jäkligt intresserad av att träna ett A-lag. Uh, så nej. Uh, Måste det vara minan bara för att han vill träna nej, ett A-lag? Nej, men samtidigt man vill inte bli av med honom heller. Jag har gärna sett honom som A-lagstränare om några år. Ja, jag vill inte, inte ha med honom. Han är... Han ja, komma tillbaka kommer. Han har Milan. Ja, får ett par år i någon annan klubb. Låt han lära sig av sina misstag där sen får han komma tillbaka till Milan. Då då är det väl mattan till vår Pippo. Ja. Tänk tänker eh, Milans taktik med Pippo. All right boys, långa bollar offside, och så well off. offside. <laughs> <laughs> <laughs> Halva eh, Milan kommer att toppa all offside statistik. Det blev ett jobbigt för linjedommar alltså. ja. ja. <laughs> Oh, mm, nej, jag älskar Izagi alltså, det, det är en av mina spelare, men Fast jag tror, nästan, jag tror nästan Varenda mål hade blivit som målfriandet mot Inter Det hade kvittat alltså. oh. <laughs> 1-0 mot Elsborg uh, ja, hemma på San Siro I Europa <laughs> <laughs> så, Vi ska fortsätta Snacka om, eh, om Tabellen och komma in på Parma igen och så vidare, och så vidare Alldeles snart Ja, det är ju två omgångar kvar eh, på den här säsongen. Vi har Atalanta borta, helgen som kommer och efter det så har vi Sassuolo hemma, eh, om jag fick till det rätt nu, med borta hemma. Eh, hur ser ni på om vi tar en match i taget? Eh, helgens match eh, som eh, kommer. Hur viktiga är de? De är ju fruktansvärt viktiga, men hur viktiga är de för er? Hur, hur gärna vill ni spela Europa League? Alltså klart det är kul om Milan spelar Europa uh, Det är liksom Milan Det är fler matcher som är kul Men jag kommer inte att ligga sömlös Om, detta om Milan missar Europa League liksom. alltså, Milan ska inte ens behöva nämnas I samma mening som Europa League uh, Så jag vet, det är alltså ingen jättelätt uppgift Atalanta på vårt plan uh, Givetvis ska man ju vinna det Om man är fokuserad Sista av för han motsas kommer tror jag kommer kanske bli en uh, ett drama faktiskt där med tanke på att de kämpar om sitt kontrakt och ja de flesta vet väl vet väl vem de har på toppen där liksom Berardi som uh, sänkte från tina igår. Så jag, jag är både för och emot liksom uh, alltså utifrån den ekonomiska delen är inga jättepengar i Europa League men det är ju liksom alltid någonting Uh, pengar Cash is king som man brukar säga Och uh, Jag tänker lite liksom så här att Man kanske inte behöver sälja De Chilo eller Balotelli ifall man kommer dit Ja oh, Där har du en poäng Men du sa ju något innan om Ja uh... yeah, yeah, exakt yeah, Sen är också yeah, det med exactly. Sommartornén i USA Kommer ge rätt mycket pengar Och där kommer man inte vara med som jag har förstått det Om man når Europa League för det, är, för det är väl kval vi kommer att komma till om vi kommer att sexa jag... Precis, det är det, här ja, som, det, är det här som är viktigt. Det, ja. det här är viktigt att poängtera för att man kommer inte till Europa League bara för att man eh, hamnar på sjätte plats utan man får faktiskt kvala till Europa League. Vilket, oh, inne, vilket också innebär att man får kvala mot ett lag som har fått kvala till Europa League. och man vet inte vilken liga de har fått kvala ifrån. Som <laughs> andra ord kan det bli så att du möter något vitrös lag. Och då får du börja din eh, förberedning för alla andra. Du har haft spelare som är på VM. De kommer tillbaka. Det innebär att de får kortare semester. Vilket innebär att de får sämre försäsong. Det innebär att du får resa långt. Det innebär att du slutar i din trupp när den redan är utsliten. Och eh, inte då med det, mina goda vänner. Det kan vara så att man kanske förlorar matcherna. Och då skäms man stenhårt. Oh. <laughs> Mm. Att spela Europa League är ju illa nog Att få kvala till Europa League Det klingar ännu sämre Men det är ju så Situationen ser ut Har ni några andra förutom Ekonomiska ja eller nej På hjärtat eller Ja Jag tänker så här, som Per var lite inne på Från en supportperspektiv Då vill man såklart se sitt lag spela Jag hade jättegärna sett mig ha spela Tre gånger i veckan om jag fick välja för att det fyller ut lite av tomrummet, som ni förstår. Eh, sen är det så här också att eh, om man tänker, om man tänker alltså ett steg längre så innebär också Europa League en chans för våra yngre spelare att få kontinuerlig speltid som man annars kanske inte får när man bara har ligan. Och man satsar bara stenhåll på ligan. Till exempel tänker jag på spel som Kristante. Han hade fått otroligt mycket speltid i Europa League. Jag tänker mer på spelare som eh, Tamas kanske från Primaveran. Han vill göra lite mycket ifrån, eh, väsen ifrån sig. Petania kan eh, få användas mycket mer än vad han gör. Alltså vad han eh, använder nu. Mm. Och sen finns det en massa andra spelare som alltså man kan lufta truppen på ett helt annat sätt. Och då blir det inte samma intriger sen när det blir inte samma debatt när någon blir bänkad. För att då kan man motivera. Du spelar, du spelar, du tillhör den här truppen. Nu tar jag en jättedålig jämförelse. Men det är ändå en jämförelse Casillas och Diego Lopez i Real Madrid Casillas är andra målvakt Efter tio år Men han får spela Champions League ja. Alltså nu är det jättedålig jämförelse Jag vet, men <här> förstår ni vad jag menar Jag man... vart du är på väg i alla fall Vi pratade om Inter tidigare Kovacic mm. var slog han igenom Jo han slog igenom Europa League Först och främst ja. Där märkte man, åh oh, herregud Den här snubben kan spela Coutinho som såldes till Liverpool, han stod också igenom Europa League. ja har ju gjort det tror jag att han gjorde. Eller, nej, jag kan ha fel med Coutinho. Där vågar jag inte uttala mig. Jag där vågar jag inte heller uttala mig längre. <laughs> men Kovacs vi, vi är jag säker på. Ja, men om vi tänker så här då. Eh, för det är ju ändå hyfsat tätt där uppe. Vi har ju liksom ja, Juventus, Roma, Napoli, skit i dem. Eh, men om vi ser till vår... Vi ligger ju åtta nu. Vi ligger åtta. Eh, Parma ligger sjua på samma poäng. Eh, framför oss har vi Torino, Inter, Fiorentina. Eh, Torino är ju de som ligger närmast på bara 55 poäng. Bakom oss har vi Hellas och Lazio ligger på 53 poäng. Hur, hur ser ni till... Om man ser till Milans matcher och... Vad de övriga lagen har att möta Vad, Hur ser ni på, på chanserna Rent liksom Alltså jag, jag Jag blickar liksom bara upp i tabellen, alltså hela Spedrona och Lazio, visst det är bara en poäng Men för mig tillhör om de är förflutna Om de ligger bakom oss Så är det lugnt liksom <laughs> <laughs> Och eh, Parma, Torino Möts nu till helgen om jag inte, Torino, ja de möts i helgen Och ett kryss är där är ju, ett kryss där det är liksom det mest ultimata för ja. mig, liksom. Så det är väl det man får hoppas på i så fall. Inte vet jag, jag tror inte vi går om dem faktiskt. Nej. Nej, förmodligen inte. De spelar Lazio hemma nu i helgen. Fast det, det är ingen det är ingen lätt uppgift. För inte de. Alltså de äger de är ganska dåligt strid nu. Ja. Ja, fast det är andra diskussion. Men jag tror att chanser finns att vi kan gå om De vinner i våra matcher de tappar poäng. Så kan vi gå om dem. Det är klart att möjligheten finns. Men alltså om vi ska se till det mest troliga i, ur Europaperspektiv så är det ju att vi slutar på en sjätte plats. Jag, okay. jag har en känsla att vi inte kommer sluta på en sjätte plats. Nej, jag, jag tänkte precis säga det. Jag tror vi slutar sju. Ja, men jag var färdig. <laughs> ja, så... <laughs> <Okay>. <laughs> Förlåt. Jag vet inte, det känns som att de här lagen... Både lagen framför oss även till det, om det lite förflutna så ligger de gärna nära oss alltså ja. påmässigt. För att kolla bara på förra veckan vi var ju det att sjätte plats inför av med Parma sen så förra ja. match och då helt plötsligt gick vi tillbaka till tionde plats. Alltså det har väl värsta ju ju Det är ju så det fungerar när det är så himla tight. Det blir ju så alltså, varenda poäng tapp är ju liksom ett steg är ner, ner i graven och varenda match man vinner är ju värd guld. Alltså Precis. det är ju... Det är ju så det, är så det blir när det är så, alltså så tajt som, som det ändå är. Men om vi, om vi, om vi säger att vi slutar sexa och vi får kvala till Europa League. Eh, om jag får ställa frågan till er på det här viset. Som att, är ni, kommer ni vara nöjda med den här säsongen då? Alltså, inte sett till andra säsonger. De får ni ju glömma för de får också tillhöra er förflutna. Eh, vi kan tala på som Galliani hur länge som helst. Eh, om man ser vara till den här eh, säsongen och hur den har sett ut. Skulle ni vara nöjda med en sjätteplats och ett Europa-likfall? Alltså, sett se till hur det var hur när jag var med i en förra podcast för några veckor sedan, när vi inte hade vunnit på hur länge som helst. Om man ser det från det perspektivet ja, då är jag rätt nöjd. Men alltså, om jag tänker liksom inför säsongen så hade jag i alla fall hoppats på en plats, liksom. mm. uh, Så nej, jag är inte nöjd. Jag är, jag är jättenöjd faktiskt. Får vara lite emot det. Och jag, det, det gör jag inte med flit bara för att utan jag är faktiskt jättenöjd. Uh, jag tror att Mia skulle hamna, alltså, ni, alltså har, ni, har ni glömt att, eller jag vet inte om inte, ni har glömt, kommer du ihåg att Aleger uttalade sig en gång och sa att vi vill inte bli neddragna i en bottenstrid på allvar? Men jag jag läste någonstans, jag, vi, vilken position låg Milan när Allegor lämnar? Fia? Uh, jag vet inte. Men, och vad äh, låg vi förra helgen? Tio. Det, alltså det var ja. rätt skit när ja, läste det. Jo, jo, jag vet. Alltså men, det var äh, rätt vi, sick. Det är skillnaden att ligga på tionde plats och var stensäker på att du inte åker ut. Ja, Ja, absolut. Än att ligga på tionde plats så har Vi var ju fem poäng till godo. Alltså vi hade bara fem poäng till godo. Uh. Ja, ja, ja. Jag började blicka ner, ja. Absolut. Precis. Ja, jag också. Jag blev bara, ja, oh, kött så har vi vilka, vilka ska de möta? Jag hoppas att de förlorar. Men, <laughs> men, ja. Så vann de mot oss. <laughs> ja, herregud. Nej, men mina var ju alltså... Det värsta hade kunnat hända för att eh, Det var inför Atlantamatchen När jag gick ut och sa det där Och, och det blev värsta snack om alla, i alla forum Alla skattar åt oss, med all rätt uh. Så jag är jättenöjd med säsongen För att jag har eh, Det känns som att den här säsongen Kommer för evigt bli ihågkommen För den som avslöjade Milans brister för hela världen Och är det någonting Berluscon inte klarar av, då är det När världen ser vad han har För brister <laughs> För jag tror ja. att det kan komma åtgärder Men det kan vi ta senare Till sommaren, för då kommer det bli allvar Då tror jag att mycket kommer hända Alltså det kommer bli Explosioner från alla håll ja, menar, det är du, väl bara... menar, menar, menar du truppen då? Uh, jag tror att Mycket kommer hända, inte bara spela spelartruppen Jag tror att uh, Galliani kan komma att lämna För att uh, det här Det känns som att det här är liksom lite Lugnet före stormen det känns också någonstans i mig känns det som att Cedra kommer att få vara kvar men att Galliani kommer att offras. Ja. Förstår ni vad jag menar? Ja. Det, det, det är bara en känsla jag har. Det känns Personligen att... skulle jag ju hoppas på den. Ja, det tror jag också. Den teorin. Uh, uh, ja, det, det hoppas jag också på. <laughs> för att, uh, den... Det är fan på tiden när för Galliani att lämna över, kan jag känna. Ja, för att Alltså han, han är en väldigt stolt människa. Han är en väldigt stolt arbetsmänniska. Han är italienare, han är allt och allt det där. Och eh, han har varit i klubben sedan 83 och han har gjort jättemycket för klubben. Men nu börjar vi supporter faktiskt glömma vad den här mannen har gjort för oss. Och vi börjar bara fokusera på det han gör för oss. Och, ja. och alltså, jag förstår inte hur han kan svara om nätterna. Kanske han inte gör heller. Nej, ja, jag vet inte. Det vet ju inte du. Ja, men i alla fall. Jag tror att... Eh, den här sommaren, då kommer det föregå en stor förändring i ledningen. Jag tror att eh, många av spelarna kommer lämna. Jag tror mycket kommer komma fram i media om vad som verkligen har hänt. Skulle se det och få sparken, då kommer han, tror jag att han kommer berätta för att hans chef verkar inte gå. Uh. <laughs> han kan, han <laughs> kan tala. Eh, sen tror jag också att eh, nästa år kan komma att bli ännu värre än i år. Det är bara den känslan jag har att Det här är Lunet för stormen. Hur ja. alltså, menar du det så... ännu värre då spelarmässigt eller Jag tror det jag tror att, eh, ja. sk Skulle det bli allt för stora förändringar En och samma gång Skulle Gagliani få Skulle Sedorf också få lämna Då har ju liksom de två rikotorna lämnat Skulle ja. Barbara få mer ansvar över klubben Ja då har en ny växt fel <tills>, Tills den åtgärda sätts på plats <tills> Förstår ni Skulle Sedorf eh, eh, Berlusconi få för sig att sälja sin klubb då kommer nya ny ägare komma och då måste han ta med sig sin personal Och då kommer det bli förändringar där också Men det där är också en intressant fråga För att det har ju ändå varit lite hit och dit på radarn och inte Och så vidare Och det dog ju samma sekund som det föddes kändes det som Men eh, hur skulle ni ställa er till en, en försäljning av klubben? Av en del av klubben eller av halva klubben eller av hela klubben Whatever Ja, vad funkt Känner jag lite faktiskt. Ja. Ja, men alltså man, man kan prata om traditioner, man kan prata om vad man vill. Man kan prata om att på Farmos tid var det bättre för att då fanns det inte tv och det fanns inte internet. Man kan prata om hur man vill. Alltså, snack kan man alltid snacka. Och man kan prata om att mina har varit mest familjära i klubben. Man har fixat bad boys till normala, decent människor. Men faktumet förstår Pengar styr fotbollen och vill du ta del av den, ja då får du vara med, då får du spendera pengar. Men så är det ju, det där är ju simla... alltså, det där är så italienskt tänk så det finns inte att hela tiden tänka bakåt och tänka traditioner och, och allt vad det nu är. Precis. Och grejen den att Italien som land är precis som den italienska fotbollen, den, det hänger liksom inte med utan det växer sig fast i sin, på, på sin plats där det har stått liksom i all evighet och vägrar flytta sig framåt. Italien är, Italien är fast i förflutnaden Känner jag faktiskt ja, Det återkommer till oss ja, ja, men alltså Det här med spelartruppen och alltså förändringar I sommar liksom, att det känns ju som att på något sätt De förhoppningarna har man Liksom inför varje sommar ah, nu, nu, nu, nu, nu, nu ska de ut Nu ska de ut som här Som inte är min kvalitet men på något sätt känns det ändå lite annorlunda i år Känner jag att nu är det liksom, lite Precis som Abba säger, liksom, lugnens före stormen Så det kan väl mycket väl bli så Men sen så säger man ja till exempel Notcherin är utlånad han, han säger hur många gånger som helst Jag vill stanna i London och West Ham Nej, sen, de, sen bekräftar han på sin Instagram Att han ska tillbaka liksom så, men, ja. oh, Nej, jag vet, man blir aldrig av med dem liksom. ja, Nej, inte bara det Alltså Allegri spöket spökar fortfarande men nu verkar lägespöket eh, Flytta sig mot Premier League jag Skulle till exempel han ta över West Ham Då kanske han tar med sig något Chirin och Matri Men det är om han gör Alltså if and if, förstår ni oh. Och sen kommer Niang tillbaka och, sen, alltså det, och Traore, har ni glömt honom? Traore är ju I mål nu Ja just det, det gjorde han ju. Han spelar i eh, turkiska ligan va? Turkiska ligan jag har målet var skott från 30 meter Jag, skulle, jag kommer aldrig i mitt liv att kolla på den heller <här> nej, nej, det var inte det jag har inte killen, killen sa i typ, Bland de första intervjuerna Att han att hans spel, spelstil påminner om Viera Och då blev jag så här, Wow <här> <här> <här> Ja men på riktigt oh Shit, Viera <här> Det är, är, är, är ingen dålig jämförelse Nej, det är rätt yeah. bra Det är som att jag ska jämföra med, med Vår allas heltid Ja Ja eller gattus kanske. Ja precis. Jag vet vad du försöker komma till. Men vi försöker komma fram till. <laughs> ja okej okay, okej. Okay. Ja. ja men det är en helt annan diskussion. Och jag känner nästan att sommaren. Hur mycket man än vill prata och spekulera. Och helst bara kliva in och göra någonting själv. Så är ju det också. Det är inte i förflut nu, utan det är i framtiden istället. Det är inte här och nu. Så jag känner att det är samtalsämnen som vi kommer återkomma till. Ett antal gånger. Så vi säger sätter stopp för det. Jag tänkte att vi skulle börja avrunda den här eh, podden. Eh, men innan dess så ska vi ta upp den eh, evigt ifrågasatta nya så kallade eh, loggan. Eh, på de nya första, första ställen. Eh, jag antar att ni båda är ganska bekanta med den här loggan här och nu. Eh, och det är jättemånga som, det var som Per nämnde här innan, att det är så jäkla många som frågar om den engelska flaggan och drar en massa skämt kring det och så vidare. Är det någon av er som har lust att bara en gång för alla förklara, vad är det för logga? Yes, jag känner mig manar. Eh, Minans logga är... Flaggan av Milano. Den ser alltså ut så där. Flaggan av Milano ser ut där. Och den flaggan har sin grund i flaggan av Saint Ambrose som man heter. Jag vet inte hur man uttalar hans namn. Saint Ambrose. Och Saint Ambrose var en ärkebiskop i Milano. Så ja, han blev liksom, han var väldigt stor på sin tid. Och han fixade en flagga och flaggan levde kvar. Och den blev den blev Milans flagga och sen Kuben Milan representerar staden Milano och därför har man haft den där flaggan på sig. Och en sak som är värd att nämna är ju att den har ju funnits hela tiden. Det är många som tror att det är en helt ny grej här. Eh, men den, den finns ju i den, loggan, den nuvarande, liksom den moderna milan -loggan. Den ja. finns ju även i där om folk bara kollar lite jag vill bara ta på en, den lagen. Jag vill bara säga en sak snabbt till de här som har kritiserat. Kör vårt. Eh, klubben start kl Klubben grundades 1899. Okej, okay? det jag och du Och alla andra kommer ihåg Är inte alltså det, det, det har ju varit förändringar Så att, att klubben går tillbaka till någonting Eller startar något nytt Det är, liksom, det är, det är en del av tiden, det är en del av utvecklingen Så sluta lägga ner energi På att alltså, hat, <här> ser man, Hetsa upp er Över sådana ah. här grejer Okej, okay, jag förstår, eh, det är en logga Det är, Alltså, men ta det lugnt, slappna av lite för att det är precis som till det säger. att när har funnits där hela tiden men jag har inte sett det för att ni har fokuserat på andra saker. Precis. Eh, det var skönt. Då fick vi det avklarat. Jag tycker vi går in på en lite roligare grej. Eh, de nya ställen. Det är ju första och tredje stället. Vad vi vet så har det inte kommit ut något andra ställe eller är det bara vi som har missat det? Det har väl jag... inte kommit något Nej, jag har inte kommit någonstans. Nej. Första stället och tredje. Om vi börjar på tredje stället. Spontana ja, tankar och åsikter kring dessa gula tröjor. Ja, det, det, det, det var ju inte det gamla svarta uh, som han hade innan. Uh, det ville ju inte Galliani ha kvar för han ansåg att det var... Han hade otur med sig att spela i svart. Han är uh, full av gammal skrock den där man... Ja, och sen så Det gula vi på, slipsar och svarta tröjor. Ja, exakt. <laughs> och sen så kör vi på det nu den här säsongen just. Uh, som ja, vi har knappt spelat i det ju. Men... Uh, det här, den här tröjan nu som är gul-grön ska ju vara en hyllning till Brasilien. Eh, lite smått ironiskt med tanke på att ingen mina spelar med Brasiliens landslag eh, i VM. Ja, och precis. Det... För det vart det ju officiellt idag, eller hur? Exakt. För att och det är ju de liksom också... Det är, jag läste på Twitter att det är... Första gången på för 20 år, alltså VM eh, 94, samma år som jag föddes, eh, som en brasiliansk VM-trupp, inte består av några milan -spelare. Så det är lite smålust att vi får den tröjan nu. Ja. Liksom. Eh, jo, jag tycker väl faktiskt om den. Ja, alltså, <laughs> vi kommer ju knappt spela i den, tror Nej. jag i alla fall. Så jag bryr mig kanske inte så jättemycket om jag ska vara ärlig. Va? Men den, den ser väl bra ut stilrent tycker jag. Har du några åsikter om den, Abbas? Nej, Istället? inte så mycket faktiskt. Jag... Jag bryr mig inte så mycket om hur tröjan ser ut. Nu. Alltså, jag kanske låter jättetråkig tråkig men det där tredje stället, det, det var ju spifärdigt tyckte jag, med det där guldstället som man tog fram. Uh -huh. inför. Så använde man det mot Fiorentina eller man, har precis liksom, eller säk, man ville säkra Champions League. Uh, I alla fall, man använde det mot Fiorentina och Atletico Madrid. Det, det är den enda gången jag kommer ihåg. Ja, det, var, det var inte Fiorentina, det var Roma, tror jag. Alltså för, för, förra säsongen Party pooper, don't shit in the ja. pool Förlåt, förlåt jag var tvungen <laughs> Nej det är lugnt, nej men som sagt okay, två, två gånger använder man dem Jag vet inte, jag, jag bryr mig inte så mycket om tröjor Men föredrar ni Du bryr ju inte Abbas Men och, om ni måste vara med här, va, va, vilka föredrar ni det, det guldiga stället eller det nuvarande stället Ja, det... ah, <laughs> alltså, Jag bryr mig inte heller <laughs> nej, men, nej jag skojar. men nej, då föredrar jag nog det här faktiskt. Framför det guldiga. Exakt Alltså, sen, sen är det så här att eh, De säger att ah, men det här är en i till Brasilien Och, det, och självklart ligger den en Ekonomisk vinning i det hela Man försöker efterlikna någonting Som kommer att ske Nu på sommaren Och ja, Milan kan inte ta del av det Så vad kan man göra? Man kan trycka upp tröjor som på något sätt påminner om det. Alltså det är, det är en eh, marknadsföring helt enkelt Det är också lite lustigt för mig Det är Robini och Gabriel Kaká Är någon av dem kvar i klubben nästa säsong? Nej Nä. Det är ju inte säkert G Gabriel kan bli kanske utlånad Robinho hoppas att det blir såld Och Karavet ja. man inte riktigt mer Jag är ändå lustigt att ingen av dem är med i truppen nej, nej Var de ens aktuella för truppen Det är en annan femma Medias har rapporterat Robinho hade en liten chans igår kväll Men ja. den, den måste vara ett jävligt liten den chansen faktiskt. Den rökna missade upp ett mål mot Atletico <laughs> Ja antagligen, antagligen Den rök med alla öppna mål han någonsin har missat Eh, om vi går vidare på, på första tröjan då, Jag måste få börja för att jag älskar den här tröjan alltså, Jag har nog aldrig älskat en tröja så här mycket tror jag. Som jag älskar den här tröjan Jag, jag brukar säga så mer, jag, jag brukar inte bry mig särskilt mycket Första gången jag verkligen har brytt mig om en tröja Det var förra året, det här istället För där hatar jag av hela mitt hjärta Den här första tröjan till nästa säsong Den älskar jag Jag tycker den är skitsnygg när den är lite så här Den är old school och jag älskar där. Jag tycker de är skitsnygga och loggan tycker jag är klockren. Nu får ni gå bananas. Alltså loggan är den Englandsflaggen. Englandsflaggen. <laughs> Nej, men eh, den är lite, lite stor för min smak. Men annars alltså, är den klockren tycker jag också faktiskt. Eh, sen gillar jag det med knapparna liksom, på tröjan också. Ja, det är dem. De. Jag, alltså, jag älskar dem. Och sen möjligtvis att <laughs> det är svarta i mitten är lite tjockt kanske. Men annars tycker jag också den är klockren faktiskt. Ja, jag är med men jag ville bara förtydliga för alla läsare att ni menar inte engelska-flaggan utan det var sarkastiskt, eller hur? Ja, det var, kanske det var. För att man vet aldrig, när någon lyssnar då fastnar man på en grej och sen så får man skit för det sen. <laughs> Nej, men ja, det är åsido. Jag tycker också att den är skitsnygg. Jag blev väldigt positivt och överraskad. Och, det är många som har varit så himla kritiska till den med. Det är många väldigt, som är väldigt blandat, känns det som. väldigt blandat känns det Väldigt blandat känns det Men man har ju tänkt... Jag, jag känner igen mig i de som har varit kritiska i början för att man, har, man förväntar sig ingenting bra nu, nu för tiden. Men, sen... Men det är därför jag är så glad över den här tröjan. För jag älskar ja. den så mycket. Det är någonting att så åt. Den är jättefin. Jag håller med er. Och det är Adidas som står för den. De brukar leverera. Ja. ja, den är helt fantastisk. Men en sak som jag tänkte på dock, det, det är kanske bara jag som tänker på sånt. Varför, ha, varför har man... Liksom den moderna loggan på hårtsen och eh, den gamla loggan på, på bröstet. Nej, ah, jag vet faktiskt inte om det finns en förklaring. Det kanske inte det. finns någon logisk förklaring. Det kanske bara Nej. är så helt enkelt. Man Men vill det var visa ganska... båda, kanske bara. Jag vet inte. Det är det där, jag inte så. Ja, för det, alltså, det är också en grej som man kanske ska förtydliga för alla lyssnare. Det är inte så att man bara plockar bort den här, jag kallar den, den moderna loggan den som vi har i dagens läge. Eh, det är ju inte så att man plockar bort den och bara, nu... Kastar vi den åt helvete? Det är inte så det fungerar heller. För det är där som många har reagerat på också. bara. nej, varför ska vi ta bort den här loggan för att ta dit någon ful gammal ägna flagga, liksom. Alltså det handlar ju inte om att man tar bort den. Eh, överhuvudtaget. Den är ju fortfarande kvar på tredje stället. Eh, det, det, är tre, det är tredje stället vi aldrig kommer få se. Ja, precis. <laughs> ja, eller När ska man du att man ska få se det? Eller den? Det jag vet inte. Någonting. För <laughs> eh, du, du, får du svenska lärar. Europarig eller? Ja, ja kanske. <laughs> Nej, men eh, jag vet inte. Man får nöja sig med foten helt enkelt. Arska ja, är inte mitt eh, yrkesval i foten. <laughs> Någon vi måste man ha. Det blir ingen med det. Men om vi, om vi ska återgå till tröjan. Och eh, om vi tar ihop eh, båda de ställen vi har eh, som är officiella. Eh, om vi ska... Knyta an till en gammal tradition här i podden Som har dött ut lite Flipp eller flopp Om ni får välja om ni ska värdera er båda liksom I en och samma Vill ni flippa eller floppa Jag flippar Jag flippar persflipp. Jag flippar allt Som ni någonsin har flippat När jag ser den här tröjan ja, för eh... Jag flippade <laughs> <laughs> den podden... Hör, Hög kvalitet Hög kvalitet <laughs> Vi ska sluta spela in poddarna så här sent på kvällen känner jag. Men okej, okay, av oss får i alla fall tröjan och loggan också från mig i alla fall. Flip. Det är dubbel flip. Det är en guld flip. Eh, återigen, det skulle vara skitkul om ni som lyssnar skulle kunna säga ert också. Om allt vi har pratat om egentligen. Om Europa League, om vad var det mer vi ville att lyssnarna skulle... Eh, pitch evasion. Har det hänt tidigare? Det. Kommer ni ihåg det? Vad har hänt? Berätta för oss. Precis. Och så... Ställen och eh, Loggan om ni så vill Det skulle vara skitkul om ni Ville härja lite med oss eh, Vi känner oss lite ensamma ibland eh, Men det sagt så tycker jag Att vi knyter ihop Vad säger ni? Har ni någon mer på hjärtat? Ja, ja. Jag tippade ja. Eh, vinst Förra veckan i förra veckans podcast gjorde det. Ja, det gjorde jag Gracias. Nej det, det handlar inte om att jag vill ha grattis Jag vill bara säga att jag dedikerar Vinsten till mig själv För att <laughs> Varje gång man tippar så mycket man jinxa ju uh. Men så blir det inte fallet Så jag, jag tar åt mig En liten del av vinsten faktiskt Ska vi uh. tippa Atalanta-matchen då? Det kan vi göra Vill ni tippa den? Kör hört Off uh, Där uh. får börja Okej, okay, uh, jag har matchbilden helt klar för mig uh, Milan kör lite defensivt i början Man tror att uh, Man tror att Atalanta kommer vinna va? Men sen uh, stiger Vem stiger in och avgör här? Uff, jag tar jag mål igen Tror jag Och sen så eh, kvitterar eh, Mario Jepes även, även det är osäkert om han ska vara med eh, Och sen så eh, avgör Kaká i slutet 2-1 till Milan ja, ja. eh, Fantastiskt ja. Om du har rätt så bjuder jag på en kivatalik Perfekt eh, Jag tror faktiskt att eh, Bona Ventura kommer eh, Göra ett och annat med Milan Och Cigarini, nej inte Cigarini Bona Ventura håller jag mig till Mm. Han är farlig när Och sen tror jag att eh, Honda kommer att göra sitt andra mål i den här matchen. Och sen tror jag att Milan vinner till slut med tre 1 Ja, mål med höger eller vänster. Huvudet. Ja, sånt är viktigt. Du mm. Ok Okej, okay. där. Ja, jag så vill sådär. bara att han ska ha fel. <laughs> ja, <laughs> exakt. Ja. Okej, okay, så ni tippar båda två på Milan vinst då? Ja, tre 1 Absolut. 3-1 eller två ett. Nej, han, jag säger 3-1, säger 2 Ja, precis. Det, det blir 3 men... Det är sent. Gå och lägg dig. Tydligt så blir eh... att, <laughs> vi har så här att du är att lärare. Tydligt att du saker... är arbetslöss. Det är jag inte. Jag ska jobba imorgon. Oh, nej, lägg ner. Jo, det är sant. Okay. Vart jobbar du? Juice Bar? <laughs> nej, nej, nej. Jag, ska, jag ska jobba som röstmottagare i eu -valet. Så vi bara kommer att rösta. Oj, oj, oj. Ja, ja. oj. Jag åker inte till Malmö för att rösta tyvärr. Eh, <laughs> <annars> <laughs> att vet jag <laughs> Men ja, ah, nej som sagt Du spårar som vanligt eh, Vi rundar av och hoppas på vinst Vi får följa upp det nästa vecka Era tips eh, Tack till alla er som har lyssnat Tack grabbar för en trevlig pratstund Forza Milan, tja tja tja Forza Milan.